Sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'alifah inna ashraf ala hadis kitab Allah Wa khair ala hadihah di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Wa shafra al-umur muhadasatuhah wa kulla muhadasat in wala'ah Allahumma ma jahilna wa dhakirna ma nasina Wa ayatuan builakami ingat kawin Wa ayatuan ajalakami kawin masih jahil Dan builak padakami ingat semua telah kami lupa. رب شرح لي صدري وحيتها لفن كاله لدك ويسر لي أمر إداً ودهك نسمو كجك وحلل عقدة من لسانه دين غمبأ له من المن يتسنفو جلدك يبقه قولي سبع يدفع فهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى بي عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بها قارق العلم سبحانك لا عيب لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم <تصفيق> أعوذ الله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفيه خسر Illa alladhina amanu Wa amilu s-salihat Wa tawasau bilhaq Wa tawasau bilhaq Wa tawasau bilhaq Wa tawasau bilhaq Wa masa Innal insyana la fi khus Setungi semua manusia di muka dunia Tanpa punya bangsa, bangsa, budaya duduklah dalam keadaan rugi terus-menerus kecuali الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kata ini sajalah orang yang untung dan berjaya iaitu orang yang bersifat dengan empat sifat sekaligus. Pertama memang yang kedua amannya soleh. Yang, yang ketiga pakat-pakat beritahu buaya benda sebenar dan yang keempat pakat-pakat bersabar ni perhatian semua ayat wal asri kita panggil ayatnya pendek hanya tiga keraktan tiga ayat kita panggil ada tiga keraktan tetapi Nabi sebut walaupun dia ni pendek tapi menyamui satu robok Quran sepempat Quran <tuh> pertama sekalinya haa <tuh> Kalau Nabi kata kalau membaca dia tiga kali, supaya orang membaca Quran buah. Kerana kalau kita nampaknya selain pada pahala, dia ini merupakan kereta hijau daripada Allah al sendiri untuk manusia. Quran sendiri ini kereta hijau. Kalau kita nak buat projek, kalau nak buat negara ke pembangunan ke, kan, dia ni orang buat kereta hijau. Supaya segala guru kita itu, itu bagaimana yang ditulis tak ketah barulah projek kita buat walaupun puluh juta sekalipun dia akan sepenuh dengan baik kerana orang yang kerja kontraktor dan kondi buat kerja ni selarah dengan tukar plan Gitu juga dunia ni dunia ni itu satu lokasi yang Allah Ta'ala beri yang Allah Ta'ala pegawai manusia supaya buat kerja plan kerja yang Allah Ta'ala jom buat dia membuat kerja kontraktornya ialah manusia manusia ni kontraktor bagi tokel besar namanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mana Allahu Akbar. Allah yang terbesar orang lain kecil berlaku baik keduanya, dia keduanya tiada-tidak ada manusia di muka dunia ni yang tidak nak pada kejayaan Cari ilmu nak berjaya cari harita nak berjaya berumah tangga nak berjaya cari pangkat nak berjaya cari pengaruh nak berjaya Kejayaan yang manusia fikir Tentunya tak serupa dengan Allah Ta'ala fikir Karena manusia ni Walaupun belah mana pun dia Baru kerti Sejak umur dia 15 tahun Dan tengah hidup malam mati Tak sesal semua Kerja manusia Karena manusia ni mati belum dari dunia ni kremat Sedangkan dunia ni ia akan mati juga Cuma orang tak panggil mati orang panggil kremat Pohong kayu orang panggil tumbang besi orang panggil kerak nasi, makanan orang panggil basi manusia orang panggil mati dunia orang tak panggil kerak orang tak panggil basi, orang tak panggil tumis orang panggil kiamat jadi belah mana manusia nak kerti lepas pada kiamat ni bagaimana sedangkan dia ni mati belum pada kiamat orang punya umur pun tertinggi 100, tuan orang dah mati tak ada kiamat dia mati lepas dia nak tahu lagu mana lepas pada kiamat ni dia dengar di lagu mana Mahu curik belah mana, bijak belah mana, pintar belah mana pun, fikre manusia hanya berkisar dalam kawasan dunia ni je. Di bawah tempurung dunia ni. Tu manusia. Mau tak mau manusia terpaksa bertanya khabar, tuan punya dunia ni, membuat dunia ni lagu mana lagu mana, terpas pada dunia ni. Tu kan buat dunia, tuan punya dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga sebab itu Allah Taala kata, "Hai hey, manusia, aku perawat dunia ni bukan dari reti, bukan ada keadaan rugi." kacauan ini mersifat dengan Pak perkara inilah sifat Pak perkara inilah Allah Ta'ala sebut dalam wal asli sebab tu dalam gerakan Islam sekaya ni bila kita bincang bila kita cakap, bila kita bahah bila kita apa pun ujung tu kita pakat baca wal asli sebagaimana mula kerja kita kita pakat baca al-fatihah biar pala pun kita baca kerja Tuhan eh? namanya al-fatihah Biar awal kerja kita pun kita baca tendak balik pula kertas kerja kena menjawab asli kita baca Fatihah kerana dalam tu ada ihdinas siratal mustaqim iaitu petunjuk lah kami ke jalan yang betul ni jalan yang betul ni tak ada orang tahu kecuali dia juga iaitu alladheena an'amta orang alaihim orang-orang yang kamu beri nikmat beri nikmat beri kejayaan beri keuntungan beri kemenangan beri kebahagiaan tak tahulah apa saja pun semua dapat orang dapat nikmat orang dapat nikmat ni lah orang yang dikira berjaya yang dikira bahagia yang dikira apa ni apa ni tidak gagal yaitu golongan Nabi golongan Sudiqi golongan Syuhada dan golongan Salih golongan ni ni nak tahu berjaya tak berjaya nak kikmat dulu tapi nak, nak tunggu khaymat kita alih boleh kita duduk tangan tu kita hidup bukan orang lain. kita hidup <coughs> kita mati bukan dia maka ubah bom apa semua sekarang ni ikhtiar bukan untuk panjang umur untuk untuk apa nak untuk sehat umur kita tak boleh panjang habis tinggi tahun, pas mati bila mati kita tak panjang dah, <coughs> jadi boleh yang mikir ayat kita baca awal asli ni dia beritahu pada kita kalau mau nak berjaya ni dia mula ha, sebab tu dia sebab tu Allah Ta'ala wal asri demi asa demi masa masa-masa kita tahu bila mula supnya kiamat kita tahu ni hak sup kiamat tak tahu juga karena masa dunia ni benar wujud muka atas juta tahun aku kata aku, jat, aku kata lima juta tahun muka atas sepuluh juta tahun dah tak tahu bila macam mumpah allah ni kalau duk kaji lagi orang duk cari mayat-mayat dalam orang duk cari batu batang awak buat kajian batu ni puluh ribu tahu bawa ada sepuluh milion bawa ada itu kajian boleh jadi itu boleh jadi kerja tapi waktu keturunya masa tak tahu bila lagi wujud tapi pasal pasal pasal permulaian ada dan dia, dia tak tahu bila lagi nak, nak, nak, nak habis kremak ni bila tak tahu juga maka Tuhan cari wal'asli buat superhandle lagu ni benar orang panggil masa Ini sebab masa ni mencakupi segala usia dunia maka aku guna kata awal asli sebagai sumpah sumpah ni biasa kita orang menyupah ni kalau orang raja menyupah orang beri pelawak sikit-sikit menyupah wala'i tamir tari maksoni kata orang belajar melalui tu tari maksoni dekat bola berapa lagi becara orang belajar melalui tu sumpah nak suruh orang cahaya Pasal dia lagi pelaut, bila raja pelaut, orang tak percaya kalau tak bersumpah. Lah bila sumpah pelaut juga. <tuh> Allah Taala ambil curi ni. Curi atau pesemangat orang, tak berapa nak percaya kalau tak bersumpah. Maka dia pun sumpah jugalah. Wal asri watin tin wazaytun wat tur sinin wa hadzal baladil amin. Apa lagi? La amruka inna ummatika saqad Banyak bermacam-macam jenis sumpahan yang Tuhan guru Al-Quran. Ah untuk menarik perhatian manusia kata kau Tuhan ni perawak mustahil tapi dah mung sama-sama mung tak percaya kalau tak sopah aku nak sopah jugalah supaya mung cilap mata luah dengar apa nolayak ni ke apa dia supaya mung perhatian sepenuhnya Benda apa nolayak ni apa aku aku ni Tuhan eh. tak percaya ke aku eh. habislah. tak habislah sahaja tak ada nasib baik itu dia jadi Tuhan ambil Tuhan buat sumpah eh. dengan demi Kebesaran masa... Demi lamanya masa... Demi pentingnya masa... Masa-masa ni... <coughs> masa ni ialah bekas untuk kita hidup... Ialah kita nak hidup ni banyak perkara perlu... Satu daripadanya ialah masa... Masa al-zaman wal-makan... Kata orang-orang sapa... Masa ada tempat... Tak ada manusia yang boleh hidup tanpa masa... Dan tak ada manusia yang boleh hidup tanpa tempat... Tuhan... Masa pun tak ada dia kerana belum pada ada masa ni belum ada bombing, ni ada Bominia baru lah apa panggil Tuhan orang panggil Al-Wajibul al Wujud ok tak apa panggil sebut Al-Wajibul Wujud Tuhan-Tuhan satu zat yang Wajibul Wujud ia mesti ada kita learn ni ada tapi tidak mesti kenapa belum pada ada belum pada ada learn tak ada amba baru umur 70 tahun 73 tahun baru belum pada Tiga tahun amat tak ada artinya amba ada tidak mesti kerana peluang tak ada Lepas pada ada, ada, ada. Akan ada ada Mati pula Dah petani Kau tahu 20 tahun lagi Wallah alam Tuhan tidaklah betul Tuhan ni wajib berwujud Tuhan bahasa dia ada tak boleh, tak, tak boleh Kita nak fikir Tuhan tak ada Kalau memikir Tuhan Bila tak ada Atau tidak Tuhan Buka lain Tuhan-Tuhan ni Bahasa jenis Wajib ada Itu makna wajib berwujud Kita ni Kita ni Orang panggil Haruh Haruh ada Haruh tak ada apa ha, beza di antara Tuhan dengan makhluk? Tuhan ini bahasa dia mesti dia ada. Tak boleh kata tak boleh kita nak mikir Tuhan ini Eh tak ada kan. Alah, kalau lagi memikir, lagi timu tak kena Tuhan. Atus Surah al Demi masa. Innal insana lafii khusr. Sesungguhnya sesungguhnya inna. Dalam ayat panggil kita, kita buah sesungguhnya. Sesungguhnya terjemah bagi perkataan inna kan inna dalam bahasa Arab digunakan untuk taukid untuk memperkuatkan bahasa. Kalau kita nak bercakap, kalau kita nak wayak ke orang, benar sungguh, sungguh boleh. Kekalan oiak sungguh. Ni kaki gigi punya dekat kepam muka tangan dan dengan, dengan celo mata itu cara taukid di kalangan bahasa orang Melayu, orang Malaysia. Tapi Tuhan ha? inna. Orang Arab yang reti Arab bukan kerana mengaji, bukan kerana automatik dia reti muka dia orang Arab bila bunyi inna dia soh lah dia buat satu yakin sekarang kita sebut inna so, bah, lain, ada soh lah fi khusrin lah kita boleh kata innal insana fi khusrin dari segi bahasa Arab dia boleh kata innal insana fi khusrin buat lah buat lah tapi bahasa Arab sastra Arab nak suruh nampak perkataan kita ni mempunyai kesungguhan inna kita bubuh ujung leh aku ujung khabar kita panggil berbena dia apa namun subjek predikat bahasa grammar apa tu subjek predikat maknanya muhtadah pun kena kena ada inna khabar pun kena ada gini inna juga itu penghilang nak orang iya kalau mu tak percaya lagi manusia boleh papak lah maknanya masih tu dulu. dari sendiri bahasa aku guna habis diri dah nak suruh mu percaya tak percaya juga tak, tak baca lah tu hujung ni hujung ni kalau tak percaya juga jadi Tuhan sendiri cakap sudah lah Tuhan tak raja bohong juga Tuhan tidak pasal dia kerja bohong-bohong ni sifat hino mana Tuhan boleh sifat ni sifat hino tiba-tiba aku -tiba, tak percaya juga aku sempat nak rakon benar apa aku nak peneroyaknya innalik insan datil khusri mu kena reti semua manusia mu baik, siapa, pok mu, mu, mu, kajian mu Amerika, Melayu, Cina, Sia, Boyan semua dalam keadaan rugi mu nak ke rugi ni. tak mahu Ugi apa saja kau rugi bernego, kau rugi berkebun, kau rugi ugi, ugi baja, kau rugi makan gaji. Sebab kata rugi manusia tak ada. Budak kecil, budak kecil pun kalau jatuh keping sekut dia ambil. Kenapa tak mahu rugi walaupun keping? Mana Allah Taala bawa mari perkataan eh, yang semua orang boleh faham? Tak payah orang intelek, tak payah orang mengaji banyak, pun diri ti manusia tak setuju ke rugi. Ah ha, baik, bila mu tak setuju ke rugi Maka aku nak beri tahu ada sini orang je orang tidak rugi. Lain pada itu, semua karutlah kau. mula hidup iduk ngagugi juga. Muna iduk ngagal juga. Mu punya fasalah. Gapo dia? Beritahu. Apa nak manusia hok untungnya? Orang tiap bersifat dengan pak sifat. Sifat. Kita ada sifat, kita ada zak. Dalam pengajian kita, kita ada sifat, kita ada zak. Zak dengan sifat je zak jentu. Tubuh hamba dia kau panggil zak. Sifat amal ialah putih, hitam, tinggi, rendah, gemuk, kurus, panah, bijak, bodoh Inilah yang panggil sifat? Sifat sipat ni benar yang bergantung orang lain Dia tak boleh sendiri Putih Hitam Boleh kerana dia putih Putih ni tak ada benar Dia kena ada benar Orang oh, yeah, putih, kain putih, batu putih apa lagi rumuh putih Makanan putih Putih ni gini sifat. yang dia tak boleh hadap kecawa Dia berikan benar lain Benar itu orang panggil zat Orang dia panggil sipak. Jadi tiada amat manusia. Lebih kurang manusia ni buka kerano, bukakan tubuh dia. Buah mana buah mana tubuh orang manusia sekalipun, dia mesti ada empat sifat ni jah, baru dia tu garanti berjaya ataupun kita panggil bahagia ataupun kita panggil untung. Pertama amanah. Yang keduanya amil solihah. Yang ketiga tawasulul haqqi kepakai tawassul sabr. Ni pak sifat. Kalau pak sifat ni ada walaupun orang tu Cina, walaupun orang tu orang asli, kalau orang tu apalah bi wei. Ah mereka, kalau walaupun orang tu, lagi, Amerika, walaupun orang tu orang Melayu kah, walaupun siapa sekalipun kalau ada pak sifat ni, Tuhan kata mu berjaya dalam hidup. Walaupun tidak di Mekah, walaupun tidak di Kota, walaupun di Ranau sekalipun, kalau pak sifat ni ada, mu berjaya kalau tak ada perkata tu rugi walaupun muanak tu sahih walaupun mujago masjid muka Kalipun, kalau pak si pak tak ada rugi pertama aman beriman iman bahasa Arab melayu panggil yakin benar mungkin yakin yakin kau berapa dia kalau kita duduk mengajikan ni berkara yakin kau panggil rukun imanin ni rukun maknanya kalau yang mesti kita yakin ni berkara Kata saya bunyi banyak kita kata dua. Hak nak perkara ni kepercayaan beriman Allah, beriman Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada muk, beriman kepada kemak, beriman kepada apa lagi weh? Rukun qada berapa sebenarnya Kata saya bunyi ni nak sebut sikit sebut dua kali. Itu beriman dengan Allah sah, beriman dengan akhirat serta. Dan Nabi kita selalu sebut dua kali ni bagi memudahkan orang faham. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man mana gembeng Allah yang akhirat. Mana mana gembeng Allah akhirat. Selalu Nabi kita buat ucapan duk duk titih pada dua kali ni. Demi Allah akhirat. Atas dunia ni demi Allah. Ujung dunia ni akhirat. Wal yanika. Mana mana yang beriman dengan Allah. Bila beriman dengan Allah dia siapa beriman dengan Nabi, beriman kita. Kerana hendak nekau termasuk berlaku di bawah Allah. Bila orang beriman dengan Allah, utumiti orang beriman dengan ya? Nabi. Kerana Nabi-Nabi ini tidak dilantik oleh manusia. Nabi dan Rasul ini bukan manusia pilih, bukan manusia latik, bukan manusia tauliah. Allah Ta'ala, Allah yastafi minal malakati rasulan wa minal nas. Allah Ta'ala milih orang tertentu untuk jadi Rasul. Dan juga blackout. Blackout-blackout tertentu, Allah Ta'ala lantik. Jibril Mikai Israfil Israil Isra gapo dijalan ti, mujago roh, mujago nyawa orang, mujago rezeki orang, mujago gapo orang, muka menakik menjaga. Ali kubur apa semua sekali. Jadi, pertama kita kena buemeh. Iman ni makna yakin, mawaqaratil qalbi wa saddaqahu al-amal. Itu makna iman. Kalau kira nak panjang sikit, mawaqaratil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman ni benda hak tertanam di hati, terpaku di hati, sehingga dapat ditunjuk oleh Anggota Orang yang beriman dengan Allah Dia tak dapat tidur Dia kena beriman sama dengan Dasar Pandu Dia tak dapat tidur Beriman sama dengan Syurgaun Dia tak dapat tidur Beriman sama dengan Nabi-Nabi Tak dapat tidur beriman sama dengan Quran Kerana bila mu beriman dengan Allah Ta'ala Maka Allah Ta'ala buat pilih Nabi Mu kena beriman Amu goh Nabi-Nabi pergi nabi, kepada Allah Mungkin Nabi Iman dengan Quran Kalau Quran pergi kepada Allah, Allah Mungkin Nabi Iman dengan dasar pahala Tak ada dasar pahala Mungkin Nabi Iman juga dengan syurgaan Kalau Allah pahala kan buat syurgaan Tak boleh jadi orang yang beriman dengan Allah pahala Tak peduli pada kata-kata Nabi Tak peduli pada syurgaan Tak boleh pada syurgaan Ini tidak beriman Ini korangnya tahu Sebab tu Ada dua perkataan yang kita kena beritahu Apa nama ni? Mu'min dan alim dua tuan, tuan semua hari ni ambo baik adik kakak baik orang tentunya alim orang alim kenapa? banding dengan orang tak tahu kalau kita panggil jahir kita ni alim Karena kita mengaji. lepas pada kita alim ni bukmi kalau tidak itu masing-masing pasal uti kita uti dah berlaku kerana ambor wayak adik kakak dengar adik kakak waya ambo dengar maka daripada tak uti kepada uti daripada jahir kepada alim sekarang tu je baki lagi pasal kita uti ni kita percaya atau tidak macam macam masing fikir lah tak ada orang yang dunia ni boleh kita paksa dia jadi mukmin. lah tak boleh innakala tahdiman ahbab tawalakinallah yahadiman ya sya' imamadmu tak sahusin lah kalau orang tak dengar kata muka namu tak boleh paksa orang itu mu'min apa yang boleh buat ialah beroyak kita lalu ni beroyak beroyak juga kempen juga dakwah juga ceramah juga tazkirah juga usulah juga supaya orang reti nampak pada dia reti dia percaya kata dia percaya kata dia percaya kata dia anak ah, boleh ke beriman nak boleh percaya ni kalau selagi tak percaya lagi kita tak beriman kita boleh, bincang. kita boleh bincang kita boleh soal jawab kita boleh buat seminar kita boleh buat usrah kita boleh soal jawab lagi tak faham tak tanya jugak ah jawab ni kata apa dah tanya dah bila faham dah wei dekat orang, -orang ugut tak jadi apa orang pujuk tak jadi apa orang kenapa tak jadi apa betul-betul bagaimana kita yakin dalam ruqyah stoping itu ada ula kita tengok ula sang Song masuk dalam ruput kita tengok dengan mata tengok dengan mata bila tengok dengan mata dalam ruput setokoknya ada ular mulalah kaki tangan kita gerak mengikut keyakinan ada ular lagu mana? kaki kita laku koh, koh. mata kita duduk tubuh walaupun uput tu selalu kita duduk dengar bunyi senh senh kalau duduk bunyi ular ha, ni. bila, bila keyakinan dalam hati bawah dalam ruput dia ada ular maka kaki tangan kita terbawa-bawa dengan keyakinan tu Kaki kita berjalan, pen, pen, pen, takut ular, takut ulama mari lah kaki kita. Maka kita colong tengok oleh kupu takut ular, sopak, mari kita. Selengok kita duduk, dengar bunyi sempet, dapur ular kau. Ini otomatik. Otomatik bila orang yakin dalam kupu tak ada ular, maka dengar sikap kita dengan dia beruk. Serupa ya? dengan, kalau dia So, atau misal lain lagi. kalau bisa dengar racun, racun rupuk. Dia menarik itu tak ada. Tak ada kakak semua racun ini orang beli racun kedai, racun rupuk orang boleh berdiri, gaul, gaul, gaul pacu, gau, pacu, pacu, semua begitu bila orang yakin berdiri ni bekas racun dan yakin racun ni bila orang minum mati perubik darah, kot lebaran orang perut jadi racun habis apa semua sekali, atas keyakinan ni lah, bila tahu berdiri bekas racun, orang basuh nak boleh kau bledi itu di gunung tu um, aku ai wat tahu mah orang masuk orang pugar datang mahu res orang masuk masa bau pasti musim-musim bemba takut kesan racun masih melekat lagi dia bledi tak boleh nak bawa air. Ah dia racun bila kita hakih bledi ini bekas racun maka engkau tu kita tertuntut sama terpengaruh dengan keracunan bledi itu iaitu basuh pasium babasu patak lede. Nah, ini semua Anismuone kerja taklidu haid labedi siung kapas bani Allah panggil aman. Orang panggil aman dia terpengaruh dengan iman. keyakinan do iman-iman, bukan iman Tuhan. Ya, iman ya, tok yakinnya Tuhan, ya panggil iman Tuhan. Kalau ya, yakinnya ya, ya Allah, la panggil ibru iman Allah Kalau yakinnya racun, panggil iman racun. Ha dia. Sebab tulah amanu wa amin Dia tak jadi amidu dulu amanu tak jadi. Dia amani itu kena ada dulu, wa amidu ada kemudian tak boleh illa alladziina aamilus saalihaati wa aamanu tak boleh ibrah ma dulu tak dulu bau-bau yakin tak boleh dia yakin dulu tendahti kita bolak-balik nanti baulah logik kita apa ni selaras dengan ini selaya, artinya sekarang lagi Allah ta'ala nuh segala aktiviti amalan aktivitilah segala amalan dan aktiviti yang keluar pada kita ni mesti keluar daripada keyakinan tak boleh buat ala kadar, kata tu, orang tak boleh. Kita tengok orang dermau, kita dermau sama. Kita orang tengok orang semayan, kita semayan gata. orang pergi ke Mekah, tak Mekah gata. Orang Mekah pas pah pagate. Pah, orang mbo bini-bini gata. Yak adati de adaq kenapa aku semayan? Bukan kenapa aku pergi ke Mekah? Kenapa aku makan barang haram, barang halal? Kenapa aku tinggal barang haram? Kenapa aku tak judi? Kenapa aku tidak mengorak menguraan orang? Kenapa kenapa? Biar biar kita buat tu dengan amanin tanpa amanu tak jadi kerja supaya yuk buddha faktur perkatu orang tak jadi jangan diharap akharat Kalau ada esat kita di akharat tu tak sedekah tengok orang sedekah orang yang puji sedekah suka kata jangan diharap 2 juta, 3 juta. sekiranya kita buat tidak dengan amanu jangan diharap duit kita akharat kelab boleh tolong kita daripada masyarakat tak ada pala yang butuh di akharat kelab sekiranya kita buat dengan tidak aman. sebab itulah law ni bila timbul gerakkan islam kembang orang timbul masalah akidah dan aqidah ini aqidah aqidah maknanya iman lah. dalam kitab panggil iman dan apa panggil iman dalam kitab kitab zaman dulu panggil i'tikad lelo le, panggil aqidah 50 tahun lagi berapa bahasa nak tukar-tukar kata dia -tukar. yang pentingnya le ni mula ia ya, cakap mengenai aqidah semayan pokoknya tidak aqidah kepada lah, ta Allah taala zakat pokok tidak kepada Allah taala buat kajian pokok tidak di Allah taala buat beni pokok tidak lihat semua tak jadi kejayaan jadi sek dunia akhirat kelak tangan kosong inilah yang penting aman sebab tu kalau pertama mu kena reti mu kena buat tak dunia nak suruh nak suruh berjaya nak suruh apa ni bahagia aman bui memang Allah taala bawa bawa Tuhan bawa dunia ni Tuhan buat udara aku menapa ni hak Tuhan buat Aku tu huk tuhan, bombing aku tupeh hukum, aku tu hukum atas bombing tuhan. Aku, aku, aku, aku, aku makan nasi, laut, laut tak ada di sbingen, mari daripada nasi, Allah ta'ala buat. Garam, hok bubuh lah gula, ni pun garam, hukum mari daripada air laut yang tuhan buat. Lada, hukum boleh apa ni orang panggil, sedap, gula, bubuh, lada banyak tu, kerana lada Allah ta'ala buat. Mulu aku ni pun Allah ta'ala buat, lekung aku, Allah ta'ala buat balik perut aku pun taklah Ta buat lubang pelepas aku berut kecil buat pun taklah Ta buat bila meyakin begitu seratu-seratu memerasa tak sedap duduk kalau tak turut Allah Ta'ala orang yang balik siang misalnya, bila di hitam semua golok dia berasa siang negi aku golok negi Malaysia lepas pada sukat apannya negi Malaysia orang, lagu, orang ni dia kena reti aku sekarang masuk negi orang lain tutur kata kena turut orang sini jual beli kena turut orang sini pasport tak pasport kena tu orang sini duit mah kena tukar di orang sini makan minum bola tu tak serupa nagia aku kena telah nagia sini macam apa dua negeri lain, lain cara bahasa orang kapung aku di si lain cara bahasa orang balik selatan di malaysia lain peti mah kain baju pakap kecek gapo semua sekali lain lain lain dah utumiti walaupun dia agah belah mana balik sana tapi dia mari sini dia kena reti aku kena tunduk orang sini agah aku sombong aku tak ada kenapa aku mari negeri lain polis lain peraturan lain japa lain kalau kita boleh fikir lagu tu bawa aku duk atas bomi Tuhan makan air positif pokok Tuhan buat nasi putih pokok Tuhan buat tidak sepok ha, tidak sepok negeri aku kalau-kali kita ni boleh buat bomi Tuhan juga kalau kita ni boleh buat bomi juga katakanlah okay, Mari kita duduk atas bomi kita buat diri Bomi kita buat diri Badi berapa huk kita buat diri Udara huk kita buat diri Katalah wak leluk kita ni ada bomi Huk kita buat diri belakang-belakang Lepas pagi ni mari ke bomi Bomi nak bom, bom, ada Itulah Kita kena tukar Perasaan kita Perintahuan kita daripada Kemarin huk kita duduk nilai Kita buat diri Udara kita buat diri Bila maris ni Duduk nilai kalau pun tiat ti orang nikai lagu tu, terlalu mudah, dia terlalu mudah. Kita mikir tak ada orang siang. nak setia. Nak lawan Quran, tak ada nak lawan Nabi, tak ada nak melawan. Tak ada. Kenapa? Kerana kita niti bahawa kita hidup ini mendopek. Ini niti ndak kami yakin iman. Kita duduk tanam iman bahawa aku jejak taba mi Tuhan. Mana mau aku buat bom? Aku nyawa tak tipu. Bom alfa anda buat mana aku menyawan dengan udara tu aku, jantung aku denyum ni betul-betul kerana Allah Ta'ala berdenyum, kalau jantung aku tak denyum tak sepang doktor, tak sepang oksigen tak sepang apa pun, pakai mampu lah jantung aku tak denyum nadi aku tak gerak, sekiranya Allah Ta'ala tidak gerakkan, doktor ni orangnya orang panggil ikhtiar air oksigen tekan, <tong> pom, <tong> pom, <tong> pom dah dah, mati, mati juga doktor sendiri mati juga. kok puluh ribu juta dah doktor mati, mati juga. kok boleh berimanlah gitu ya, aku payah sangat barulah bila kita beriman begitu barulah amilu kita ni as-salihat tak ada orang amilu as-sayi'at tak ada tak ada orang buat menerjah yang adanya as-salihat as-sayi'at tak ada payah sangat tu yang benda ni islam apa yang tutra naluri betul selagah dengan islam ni selagah dengan kanduk hati maknanya dengan masyid dengan, dengan kanduk masyid sebab tu <tuh> kalau yang pertama beriman hasil daripada beriman tu lah tu di amilu itu boleh tawas sobil haqim. Itu boleh tawas sobil amal soleh. Selagi nak sebutnya amal soleh. kata amal boleh sebut semua. Dalam bahasa Melayu amal ni terlalu sepik. Perkataan amal ni bagi orang Melayu ialah mengatik. Mengatik. Syukur eh, Jaga malam. Terjahat. Kalau kata-kata aku, amalan dia-dia. Dia ni kuat beramal Ah, ha, Artinya Kuat Baca Bzikir tu je Kalau sedekoh Kau tak panggil beramah Tepasam tadi Iaitu beramah kuat Artinya Semayah bang ya. Nantik je ya. Sedekoh Kau bingkoh Kau tak panggil beramah Sedekah ke amal mana buat Amal mana buat Kita nyaku beramah Kita negok beramah kita buat apa lagi sembarang makhluk bagi kita kita tidur guling pun dia tu sedang beramal amal apa dia tengah tidur kawan dia tengah nyaku ha? dia sudah beramal dia sedang beramal amal apa nyaku dia duduk tengah jual Am dia sudah beramal sedang beramal amal apa jual comonya contohnya bezanya afsalihah as ke asyaiat beramal baik ke beramal jahat tu ya sebab amal beramal berlaku semua aktiviti kita nak nyau 500 fit amal kita nyau bagi lagi, nyawa untuk benar baik ke? Nyawa itu jahat. Kalau kita nyawa belakang-belakang, kita tengok Pak judi, beramah jahat. Kalau kita nyawa, belakang-belakang duduk, nyawa ngajian. kita tengok ngajian, beramah molek. Jahat, molek tu pula, bukan kira kita. Kalau kira kita molek jahat, tak ada guna. Allah tak lakuklah kira Nabi. Kira-kira Nabi itu dunia berapa tu? Ibu, juta nak boleh mati selama-selama Nabi itu. Berapa kali menang, berapa kali teriuk. Nampaknya hanya doreng. Apa nama kerja? Kalau sekiranya molek dah ni pakai ikutlah eh, bahasa mualaq, mualaq situlah bahasa demo demodem karena no. mualaq uduh ni mesti ditentu oleh Allah Ta'ala karena dia yang menentukan syurga dengan aku hak mualaq, uduh dia syurga hak uduh, uduh dia ada aku nak tentu mualaq uduh, Kalau semua orang ya, hak mualaq kata mualaq curi ni mualaq karena aku kuduk sangat aku nak curi harita dia kata, pak, kita kuduk sangat, dia kuduk sangat kita kuduk curi, mualaq bahasa kita tapi akharat kelak dia aku, aku buat apa dah mualaq kita tahu dicuri ni Jadi kecuruk dapat kecuri, akhiratlah berlaku. Agak tidak kena hak kita ni. Kenalah patuhan. Baik masalah curi, masalah zina, masalah nikah, masalah politik, masalah negeri ditentukan oleh Allah Taala. Bab tu dia sebut wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ay yakunu lahumul Ada hak bagi orang mukmin. Baik laki baik puan. Bila Allah Taala, SWT putuskan perkara, apa dia ni pilih salahnya juga, tak ada hak. Tapi mukmin ni. Dia tidak kata, Tak ada hak bagi orang Melayu, wa ada hak bagi orang Cina, tak ada hak. bagi orang Melayu, tak ada hak bagi orang Cina, tak ada hak. Mukmin ni, bagai mukmin. Cina pun dah mukmin, Arab pun dah mukmin, Melayu pun dah mukmin, Amerika pun dah mukmin. Nah, bila mukmin tak kira-kira bahasa Gapur cakap, bila mukmin, tak ada hak milih, hak lain bila Allah tak ada buat putusan benda itu benda itu ha, tapi hak ini kita tak terima sebab itu dia panggil mukmin tak ada hak bagi mukmin. kalau mu ini tidak mukmin, bahkan mu kapil kau munafik mu punya faksa lah akalaknya maksud tapi kalau mu mu'min biakin semua aku kata maka tak ada hak mu bukan bahasa mu. bukan bahasa orang maa kalau mu'min ini terdapat bukan bahasa bukan bahasa orang mukmin baik laki dan puan bila Allah tak ada buat putusan-sakaran apa nak pilih pilih hak Kacawali pun tidak memikir. Mohonnya Muslim. Mohonnya Melayu. Mohonnya Cina. Tak ada arah lah. Ini cara miki Islam tak serupa dengan miki yang dibawa oleh Eropa. Oleh Kristian. Oleh pokok -pok jahil belaka. Bukan diriti apa. Bukan diriti hidup dunia. Dari dunia ke dunia. Dari dunia ke dunia. Dari dunia ke dunia. Kacawali orang-orang yang beriman. Dengan ruku iman yang nam. Ataupun beriman dengan dua karo. Itu Allah dan kiamat. Kemat-kemat ni pembalasan. Wa'amlus sol jahat. Dan kerja dia kerja soleh. Soleh kita panggil baik. lawan dia jahat. Bila orang ni mukmin Kerja-kerja dia semua baiklah. belakang. Bahawa kita kata. Masalah mati. Mati orang takut mati juga. Cocok lagi lah. Masuk hospital lagi lah. Kerak tolan lah. Bubur palestik lah, Masuk besi lah. Memang takut mati tak ada apa kita nak kerak bubuk beti bubur besi tak ada apa tapi maknanya no, no, no, no, jangan takut mati kita berubah ni bukan takut mati nak suruh umur kita panjang boleh sambung kerja boleh bila kita ni tak mati kita boleh sambung kerja-kerja amal soleh tu ya kata aku mati kata aku takut aku mati tak Hak takutnya lepas pada mati Dan lepas pada mati ni juga akan laku orang tu akan takutnya kau takut mati, kau takut mati, sekat mati, takut, tak curi tak hindi. Kau curi hindi kan ialah lepah mati, laga mana? Syurga kau nak lakuk. Syurga pun boleh kita buat sendiri, lelaki pun boleh kita buat sendiri. Mana-mana orang nak ke syurga sungguh, dia beriman dengan Allah, dia akhirat tetap. Orang ni tanda dia curi, tanda dia ni berjaya lah hidup dia, akhirat kalau. Kalau Tuhan tak oh, berhubung syurga lagi biar orang belah ni ke? Tak ada lah. Walaupun dia tidak terpaksa dengan Tuhan. Ha? Tapi keadaan hidupnya berhenti mana-mana orang menana boh bajoh boh hai faga tak bin mukbajih ada kata boh kalau tak boh juga tak ada apa oh kita nak buana tak kanak apa tapi kan Allah Taala kata bila bu, benih Bu bajoh air faga seling jangan terjadi kubah masuk ada kata boh ha betul gak ni batu aman batu bani ai me bramas ada kata syuguh ana mutekan ko tu kan lonyo kata syuguh boh tu ha betul hak tu tapi tu tak wayak pakai je kalau syurga nak kon hak semata-mata air siapa-siapa pakai air hak Tuhan begitu je. Ya. Nenek galo tak sah lah. Tebal nenek bukan tuhan hak tak sibuk nak buat duit. Tak sedup cedeng gapo kalau kalau cedeng kalau cedeng put tak mau bajau tak mau bajau tak sedup nenek dah kalau Tuhan nak boleh padi padi penuh poket kita asibulah. Ini perkataan-perkataan orang jahil. Ya yeah, orang pangusu kena reti agama saya pun tak reti melagi. Syurga nak punya meh tu Nak tentu mamak kau salah ke masuk neraka syurga tapi kaedah dia royak ada. Tak ada, tak ada, tak ada supaya buat buah buat buah padi betul tu, tidak mesti mesti buah. buat buah padi saling dah buat buah padi tapi ada kereta ni dia cedung negala ubahai baju semua racun jangan yang masuk adab kata buah adab kata bukan kata buah supaya tu yang berlaku kaya cik puak jahil nak kata jahil malah dia tiga timbulah ni. Najib ugamah. Apa nama kerja? Najib ugamah. Apa apa tujuan ulama banyak? Najib ugamah ni jadi ulama banyak. Buat berapa ulama banyak? Eh, muridki. Kau takut-takut Tuhan. Berapa yang jadi? Kau tak curi. Kau tak zina, Kau tak rusuhah. Siapa ni? Kau tidak ulama. Ulama tidak mesti berserbaik. Boh, ulama mana orang kutip? Alim makna tahu. Bila tahu kau kalau aku curi, kalau aku rusuhah. Maksudnya aku. Orang tak jadi susu orang politik tak jadi resuah pegawai kerajaan tak jadi rasuah, orang muda-muda tak jadi dadah tak jadi sak dadah tak jadi zina tak jadi rogok kenapa? Karena dia alih Hognisa Hognisa dia alih Hognisa dia alih Hognisa yang ada resuah berapa dia jahir? walaupun tu pem 5-10 poket pun dia jahir jahir hada ni hasil guna aku ni jahir hada sepada dia jahir hada tu yang ambil dia jahir? susah kalau ulama banyak pada ulama banyak tu menandakan orang ni umat rakyat tu raya apa kau punya ayat? raya intel. Intel bukan reti sains teknologi dah. Intel tak serbo, dia reti juga kau cara mana serbo, cara bangun nak. Allah payah bahasa hati bila keras. Hmm. Susuk lama ni banyak. Pak ada tu lah kau takut betul aku eh? lama. Kau tidak takut betul eh? Takut polis, polis diri ikut ap pun juga ngopo juga lana sok habar kata boleh rasuah semua sekali jadi kalau kita doarak ke yang jaga sama ada orang ke sb ke jaga kita boleh ke jaga kita siapa milik tak sama sekali sebab itulah kita hendak beriman dengan Allah yakin Tuhan ni bumi ni dunia hak dia dan dia pero kita ni untuk cuba cuba dengan syarat suruh larang suruh larang itu cara cuba dia akhirat pula dia akan beri hadiah wa tawassab bil dan yang ketiganya pakat-pakat buayak benar-benar. Pakat-pakat buayak pertama iman. Keduanya amal misi soleh. Yang ketiga pakat buayak. Tawasoh. tawasohnya ni orang mengaji Arab tak dia panggil P'i Wazan Tafa'ala. Tawasoh ya. Tafa'ala. Daripada fa'ala Menjadi fa'ala Menjadi ta'fa'ala. Ta'fa'ala ni makna mana Pakat-pakat. Kalau ta'a kalah Pakak-pakak makan apa apa lagi tak korak lah pakak pakaat gocom tak gapot lagi tak pakak-pakak pakaat voyak demo voyak kawan kawan-kawan demo demo ajar kawan kawan-kawan ajar demo demo teguh kawan kawan-kawan demo demo kritik kawan kawan kritik demo demo teguh ah, apa itu mana pakak? manusia tak boleh hidup dengan tidak pakat orang raja baik-rakyat baik-rakyat dia kena dengar orang rakyat-rakyat rakyat kena dengar orang raja, dengar. Orang raja kata presiden perdana menteri kena dengar hak rakyat kata rakyat kena dengar apa kata perdana menteri kata mengata tegur menegur kritik-kritik ini adalah menjadi menjadi usur apa nama ni usur ke, ke, kejayaan itu wa pakak-pakak benar sebenar dia nak cari benar sebenar lain pada Allah Taala ada benar sebenar ni kepada nius benar al-haqu diri nama Tuhan eh? dalam banyak-banyak nama Tuhan al-haq al-haqul mudin dalam asmaul husna tu eh? nama utuh 9990 menit dalam banyak-banyak nama Tuhan al-haq sebenar mak tu dah sendiri tu benar tak ada pelawak sikit abuk tak ada selalu sikit abuk tak ada apa sikit abuk Tuhan sebutlah nilai itu ini ialah al-haq sebenar hok dia kato sebenar hok nasihat sebenar dia tegur sebenar dia buat cerita benar apa saja benda hok timbai pada Allah benar pulih hanik bila pakak buayat barang sebenar arit benar hok kita nak wayak ni kena buken ya, Tuhan Ayat mana hadith mana ayat mana hadith mana kalau ayat pun tak ada hadis pun tak ada perkara itu tidak sebenar bila tak sebenar tak sebuah ayat bila tak sebenar kalau jalan jalan urusan oh, akidah dia ada politik juga islam saja hak benar nasionalis bohong komunis bohong sosialis bohong demokrasi pun bohong gapo pun bohong berlaku kenapa kalau demokrasi ni kita nak pakai Lord ni sekada mana hak selain islam kau tak sahih islam buat kita kata demokrasi lawe komunis kita bila demokrasi dalam komunis betul betul balik demokrasi Tapi bila demokrasi dalam Islam apa tu balik Islam pula demokrasi ni dia nak tegur menegur dia nak apa lagi tegur menegur nasihat tu demokrasi komunis dak komunis dia sorang tu orang lain salah dak tetapi bila orang yang, bila kita bentuk kajian dengan nama demokrasi Majoriti duduk tangan kita, kita boleh buat bunuh-bunuhan, zina tak apa, asalkan ada lesen. Ini kerja demokrasi dah tadi. Zina tak apa, ada kena kan rebo hak haram tu benar tak apa, asalkan ada lesen. Ogah boleh lagi. Judi waktu haram tak apa asalkan ada lesen. Ini penyakit demokrasi. Kalau demokrasi demokrasinya buruk atas dasar kemanusiaannya. Siapa yang cerdik, siapa dia pandai, dia boleh wayak dalam demokrasi. Bila majoriti ikat tangan belakak, betul. Sebab itulah di aeroport kan kita boleh tengok lah. Orang aeroport dia mari sini cenggai-cenggai pakai suara sekat sepuluh orang duduk dah jambar. Bagaimana orang yang masuk bilik air pakai suara sekandar berapa masuk. Ya tak dia ya, tengok tembok tunggu tembok setembok pakai baju, kerikak, luar sekat. Nampak sepandar dalam pun tak apa. Mereka apa? Mereka menggorek dia lagu ni. Orang yang buat semua dek belakang pakai suara sekat, pakai suara sekat, cenggai-cenggai-cenggai-terkang sepuluh orang gila ni tu tak apa. Mereka apa? Mereka menjadi lagu tu belakang. Dan kita menajib ok pakah lagu ni tadi oh pakah lagu ni berlaku nampak tiuk nampak pusat oh pakah lagu ni berlaku apa tu sudah tidak pakah lagu Tuhan nok tapi pakah lagu agama no. ni ni penyakit demokrasi forum ini bukan betul demokrasi maksud betul yang pin islam bak tuwa tawassul haqqi ai islam au tawassul ma asafullah apa sahaja orang -orang bawalah hak mai pada taala baru hak baru hak lain semua karut semua kalau cuba buat juga dia pun neraka bila karut dia pun neraka memang ni Hmm. kemudian awal-awal sobri-sobri ia kepatnya pakak boyak supaya sobri kalau tak nak beritahu awal-awal lagi benda sebenar ni benda payuh suruh semayah payuh suruh poso payuh suruh mengaji payuh suruh mengajar payuh suruh cari harita halak payuh suruh berapa hak mudah ke kan? tak semayah maka kenya tak semayah tak orang-orang hak mudah mana? harta banyak tak berizakat tak suka so, nak berizakat bayar gaji ini tu. ini hok mudah mana? Jadi sebanyak mana orang lawan nafsu, mudah, mudah. Sebanyak mana orang lawan nafsu, orang Tuhan yeah. nak, payah, payah. Bagi orang payah, ni lah. Tuhan payah, dahwat-tahwat, sabar-sabari. Kena pakak-pakak sabar lah, eh. Kerana nak boleh ke kejayaan, tak boleh. Anak kita nak boleh seji, kena baca, kena study, kena berapa. A kita nak boleh harita, kena nego. Gapo kali reboh, melerak, berapa kali, rebuh, kali bengkrak, berapa kali o, tipu. Tapi orang ok juga, orang ok juga, akhir sekali kaya. Akhir sekali dapat siji, akhir sekali berjaya. Kenapa? Kerana kita lawan, lawan halus, lawan nafsu. Nafsu nak do saja, kita bangun. Nafsu oh, nak no, no, kaca, hal toleh kita lawan. Nafsu nak no, curi kita lawan. Dilawan nilah sabar. Sebab tu orang hadis semua, yang sebut tadi, ayat anime merupakan ayat wal asr, asyinnu pakai kita hijau pada manusia di muka dunia ni tanpa orang Melayu ke kita ni, Cina ke kita ni asli ke kita ni nak no, jayalah guna kerana titik kalau kita kalau kita anak kita tewas dapat apa kata berapa orang kata dua orang kata tiga orang kata yang <coughs> ni kira seorang budak tu pengisiu-pisir tu dia lari cepat ah, lagi kata-kata benar muka dia budak betul, betul awal tak boleh kira dia pergi awal petang ni boleh jadi dia apa namanya orang kata dia so, ni berapa-berapa lagi nyawa dia ni lepas macam mana titik nama ni, siapa dia anak kita kan orang walaupun anak kita pergi kat pahamu tu dok depan menang tapi tak itu situ tu lagi dia kata lah nanti tengok titik, nama, titik akhir siapa-siapa dia anak kita kan orang kalau anak kita siapa dulu titik akhir baru tu menang nah, tu dia duduk jadi titik akhir ni akhirat titik akhir yang diakhirat saya katalah lubang kubur lubang kubur titik akhir Garis, apa titik tak titik apa garis penama garis namanya di baku ah ha, itu dia dulu waktu kita muda ni semua yang belah bangus sekalipun ialah kita kata moleklah tapi harap, kita harapnya biarlah kurang lagu ni molek sampai ketua masuk di baku kalau kita awal-awal ni kita kita panggil kacalah nakalah apa pun tapi terbuka betul hati kita dia bila, bila dekat nak mati itu buka kita hati kita zakat kau tak bayar kita nak bui hutang kau tak bayar kita bayar cara mati kita tobat tuhan apa semua sekali hang bawa opai siapa gali nama ni keadaan Islam sebab tu satu daripada perjuangan Islam ialah husnul khatimah satu daripada hidup orang Islam ni husnul khatimah molek dio orang tua panggil boleh mengocak dekat nak mati boleh mengocak ha ah, ni dia mendakwa husnul khatimah mengucap-ngucap ni bukan boleh pandai-pandai buat dekat nak mati kita ambil mikrofon eh? kita mengucap derah dia je dengar tak jadi mikrofon derah mana pakai berapa puluh pawas sekali elektrik pun kalau tak boleh mengucap dia tak boleh mengucap kerana mengucap ni apa yang panggil otomiti mari daripada kita duduk berlatih 40-50 tahun kalau oh, kita duduk berlatih 40 lima tahun kita duduk mengaji kita duduk baca kita duduk sikit halal ini latihan untuk boleh mengucap dekat kubu dekat-dekat nak mati kalau kita buah mana sekalipun, para hadis semua buah mana, wuduh buah mana, comel sekalipun. Kalau buat tak mualek, ajar ngucap, panggil itu iman bekuh. Mereka ajar ngucap, panggil itu iman bekuh, guna mikrofon, huap 4 ribu pawah, letrik sekalipun. Tak jadi apa. Lagi ada latihan kita. Terbiah, apa yang panggil terbiah? ni Sepanya hanya hayat kita sejak daripada akibali sampai ke ke bubu ni terbiak. Hari-hari wa tawasof ni ada semua. Wa tawasul hakki wa tawasul Sebab Taklah bukan hendak pada mengaji, tak hendak pada mengajar, tak hendak pada usroh, tak hendak pada ceramah, um, tak pada um, segala jenis tawasau ni bentuk cetak, bentuk internet, bentuk apa kena ada selam Orang yang menyekat ni orang yang, orang yang mikir pendek. Orang hak sekat ceramah, sekat mengajar ni orang hak mikir sedekak tak sapa ke akhirat dia fikir sekadar panah dia sekadar suara dalam dia dia fikir tak tak jauh dia orang seorang bodoh Al-Qaiz man dana nafsahu wa, wa amila lima ba'dal maw wal a'jizu man atba'a nafsahu hawaha utamana Allahil al aman Nabi kata orang cidik orang cidik ni ialah man amila lima ba'dal maw orang yang buat kerja untuk hidup pada mati kalau buat kerja untuk makan lor pada mati belakang kira ini nak kata tidak bodoh eh, tidak curi bodoh kan? kerana hidup pada ke akhirat tiba-tiba dia mikir untuk dunia saja pada akhirat kenapa ni walau ke mana kalau boleh lari masuk al-baca hachi melekel maut tak jumpa tak ada arah lah kalau makan tukar ali kan? boleh masuk al-baca hachi melekel maut tak jumpa syari banyak kalah kata kawan-kawan lah juga bahasa melekel maut tapi tak, dia tak boleh bila tak boleh ha, kita kena tawas sabr kita tawas sabr al-sabri kat terhadari ni sallallahu alaihi wasallam. -uh -uh. Malam perhadiis, esok kita pakat puasa belakong. Malam ni tu kita ada munajat. Dah kereta-kereta ada munajat tu, Kali ada dapat ada ke tak dapat lagi. Wala bagaimana ke insya-Allah itu masuk di stadium. Akan dibagi-bagi doa. Akan dibagi-bagi program munajat insya-Allah. Sallallahu munajat kitanya supaya bantuan pusat mengendiri dengan sekolah program rakyat ni baik Kelantan, baik luar Kelantan hendaklah dia beri semula supaya membolehkan kita ajar anak-anak kita sains teknologi dan kemahiran hidup dapat disepunuhkan dengan baik anak-anak kita yang tidak belajar Arab satu masa nanti akan kering tasik, tasik ilmu di Kelantan di musyaknya akan kering dan bila bahasa Arab bahasa Arabnya tak pergi kita hanya berjadi tidak beragama dah 50 tahun tadi. Ataupun beragama tapi melupai kitab kita, buku-buku lain. Siapa yang terjemuh Melayu, kita sangat-sangat berahu, kita. Allahumma shukranuka al-khairu wa lakal mushakaratun. Madah setia majugar, bawa accent satu modal nak tipu orang Cina, gayu dia bawa ya bawa, Saat, wang, laki, Cina, Nail, siya, bawa Karena dia orang tak ada pogam. Curi pun muda, tak kira umur orang Melayu, tak kira umur orang Cinyok dan curi Belakang. Berhokok pun jadi muda, tak kira umur orang Melayu. Kok. Siapa dia pun lelan, hokok-hok buat dadang. Tak kira ratau tahu tekuk, orang dia rabut, tunggal-langan ke Kerana semua ini berpunca daripada tak ada ugangan. Tak ada ugangan satu daripada sebabnya kerana dia sendiri tak kerti baca Quran. Tak kerti baca apa Quran Bahasa Arab pasal-pasal. Tak kira pemerintah, tak kira berapa pun dan seolah-olah kita sebutnya yang hari itu munajak, mayan ajak ni Tu Lebar ya Tok Lebar Tok Ayuh Tok Ibn Ayah yes, mayan ajak ni benda ni tak tu Lebar semua sekali berada di orang politik dia pegawai kerajaan orang politik orang pegawai kerajaan lah orang yang paling perlu mula-mula munajak kerana orang ni orang yang terlibat dengan masalah harita benda okay? orang tanah air orang okay? daruh, daruh nanuh orang okay? duduk tangan orang politik duduk tangan orang okay? Gawal kajian. Orang ni lah yang lebih mustahak dan semayah ajak. Minta Allah Ta'ala berikat ke sebagai orang politik ni. Mungkin jaga orang titih bari, harta benar nyawa kan yang baik. Gawal kajian juga orang yang terlibat dengan masalah harta benar rakyat. Tanah air rakyat. Air muka rakyat. Surga kau rakyat. Duk tangan orang dua ni lah orang ni lah yang paling mustahak menajak ni tak kena nak develop tak lepas saja menaya tak kena banyak dah tulbani dia ada gapo dia jaga kereta dia ya ada tanah keping ada anak roti goreng dia orang politik ni sebuah negeri sebuah nagarong panggil kau kajian ni sebuah negeri sebuah nagarong dekat tangan dia berlaku akhirat cuba nak laku akhirat tangan dia tak ko dia mas, dia khianat pak dia dia masuk nak jadi kita nak libat belako orang kampung berada Arab tok lembah orang politik awak kajian kita nak menjaga belako supaya tak jaga kita daripada bahaya daripada gangguan-gangguan di dunia dan gangguan akhirat. Subhanallah Muhammad